Basmă ÎN MIMBA română. Terciul dulce Odată ca niciodată, într-un mic orășel trăiau două surori. Se numeau Jane și Ella. Jane era cea mai mare și era foarte deșteaptă. Însă era și foarte arogantă știind cât de deșteaptă e. Se credea cea mai deșteaptă și era cu nasul pe sus tot timpul. Cea mai mică, Ela. Ella. Era o fată foarte bună și drăguță. Însă, deși era plăcută, era foarte uitucă. Niciuna n-a încercat vreodată să se schimbe și din cauza asta erau foarte diferite. Jane și Ela erau foarte sărace. Rare ori mâncau seara și erau norocoase dacă aveau măcar niște pâini și niște brânză. Într-o zi, Ela stătea la masă uitându-se la cer. Și dintr-o dată au început să-i chiorăie mațele foarte tare Of, mi-e foarte foame! N-am mâncat bine de zile întregi și nici acum n-am ce mânca Să ies la plimbare. poate voi uita de cât de foame mi-e Așa că s-a dus să se plimbe în pădure, având la ea doar o ploscă cu apă A mers și a tot mers, iar la un moment dat s-a oprit să se odihnească Ah! Sunt foarte obosită și însetată! Să beau niște apă! Când se pregătea să bea, i-a ieșit în față o bătrână. Era îmbrăcată într-o mantie întunecată și părea atât de înfricoșătoare, încât ela era pe cale să fugă. Copila mea, îmi dai te rog... Apa! Mi-e foarte sete și <coughs> apă unimic nimic de două zile! Bătrânea tușa atât de tare încât, deși arăta înfricoșător, elei i-a părut rău de ea și inima ei bună a cedat. Desigur! Poftim! Bea cât vrei! Sper că-ți va ajunge! Ce bună ești! Îți mulțumesc, draga mea! Îți voi răsplăti bunătatea! O lumină mare a apărut, iar bătrâna s-a transformat într-o vrăjitoare tânără și frumoasă. Ela a rămas uimită de ce a văzut. Wow! Acum spunem ce-ți dorești, iar eu îți voi da orice! Așa că Ela i-a povestit cât de sărace erau și cum nu mâncau cu zilele Am înțeles, foarte bine Când te vei întoarce acasă, vei găsi o oală pe masă E o oală magică Magică? Da, o oală magică Trebuie să-i cânți: Gătește oală mică, gătește Și îți va găti cât deși dulce vrei în felul acesta, sienii și surorii tale nu vă va mai fi foame niciodată și când veți termina de mânca, spune Oprește-te, oală mică, oprește-te! Ce minunat! Mă duc acasă imediat! Așteaptă! Înainte să pleci, trebuie să-ți mai spun ceva. Pentru că această oală să rămână magică, trebuie să o meriți. Dacă nu faci nimic pentru a o merita, atunci va dispărea din viețile voastre și veți fi fometate iar Ține minte aceste cuvinte sau vei avea multe probleme Sigur! Îți mulțumesc, vrăjitoare bună! Am plecat acasă Poftă bună, draga mea, Ela! ha, ha, ha. Stai! De unde-mi numele? Însă vrăjitoarea dispăruse Ela s-a întors acasă și a găsit oala pe masă după cum zisese vrăjitoarea Jane stătea în apropiere uitându-se la oală îmbufnată Ela! tu ai adus oala asta? Da, nu-s fantastică? Fantastică? Ai fi fost fantastică dacă ai pune și mâncare în oala asta Jane, să știi că oala e magică și ne va hrăni pentru totdeauna! Sărăca mea, soră! Fiindcă nu avem mâncare, te cred că ți s-a micșorat stomacul Dar se pare că ți- a început să ți se micșoreze și creierul Ha! Îți voi arăta! Ela s-a uitat la oală și a zis Gătește, oală mică, gătește! Imediat ce Ela a zis vraja, oala a început să fiarbă și să pregătească terciul Jane era foarte surprinsă, iar Ela se uita cu bucurie Într-o clipită terciul era gata, iar mirosul a umplut camera și ambele fete erau mai înfometate ca niciodată. Ambele l-au gustat și, într-adevăr, era cel mai bun terci pe care îl mâncase de vreodată. Astfel, au mâncat după pofta inimii în fiecare zi și nu le mai era foame niciodată. Nu se săturau de el, fiindcă era foarte gustos. Într-o zi, Ela a plecat. Trebuie să-mi amintesc să-i zic lui Jane vraja din final înainte să plec U! Oh, care erau cuvintele? Ce? De ce te uiți așa la mine? Ei bine, trebuie să zic un lucru foarte important Un lucru important? <laughs> ce lucru important ai putea să-mi zici tu mie? Ești foarte rea Bine, nu-ți voi zice nimic Paries că ai uitat ce voiai să-mi zici N-am am uitat! Plec! În timp ce pleca, și-a amintit vraja oh, Acum îmi amintesc! Ei bine, nu contează Oricum am mâncat de dimineață Sigur nu va fi foame După o vreme, lui Jane a început să-i fie foame hmm. Mi-e poftă de terciul acela delicios Ela nu-i aici Deci tot terciul va fi al meu S-a dus la oală a bătut din palme și a zis vraja cu voioșie Gătește, oală mică, gătește! Imediat oala a început să gătească terciul care îi plăcea atât de mult lui Jane L-a mirosit cu poftă și după ce a fost gata, l-a mâncat Ah, ce bun a fost! M-am saturat! Oh, s-o oala! Ah, care era vraja? Ah! Oprește-te, oala de gătit! Dar nu acestea erau cuvintele. Ela nu-i lui Jane vraja pentru a opri oala din gătit. Nu! Ce mă fac? Ajunge! Gata cu terciu! Oprește-te, oala idiotă! Indiferent ce încerca, oala făcea tot mai mult terci. Săraca Jane striga continuu la oală, dar ea nu se oprea. După un timp, Ela s-a întors acasă. Sigur, nu s-a întâmplat nimic rău. Până la urmă, ce contează dacă uiți o vrajă neînsemnată? Hm. Ce este de sub ușă? Și miroase a terci! Ela s-a uitat pe fereastră și nu i-a venit să creadă ce a văzut. Casa toată era plină cu terci dulce și lipicios. Vazele și scaunele înotau în terci. Of, ce dezastru! Unde e atunci a văzut-o pe săraca Jane cum stătea pe o masă care se scufunda încet, încet în terciul fierbinte. A, Oh! ce mă fac? De ce nu vine el acasă? Jane, Jane, sunt aici, ce s-a întâmplat? Ela, draga mea sora, spune vraja magică și făca oala asta groaznică să nu mai gătească terci Oprește-te, oală mică, oprește-te! În sfârșit, oala magică s-a oprit din fiert, terciul nu mai curgea, iar Jane și Ella au oftat ușurate. Slavă domnului că s-a oprit, dar casa e un dezastru! Îmi pare rău că am uitat să zic vraja azi. e doar vina mea! Nu, e și vina mea! Trebuia să te întreb și să te ascult. Am fost arogantă și rea cu tine! Jane, ce ne facem? Casa noastră e plină de terci. Va dura zile întregi să o curățăm! Jane s-a gândit puțin și a zis Sunt mulți oameni săraci în oraș. Ce-ar fi să împărțim terciul cu ei? Da! Sigur, sunt oameni care mor de foame. Sigur le-ar plăcea niște terci fierbinte! Așa că Ella s-a dus să aducă săracii și înfometații de la casele lor și de pe străzi. Toată lumea! Avem un terci delicios pentru toată lumea! Sigur vă va plăcea! Luați-vă boluri și linguri și haideți să mâncați!" Și toți oamenii au venit cu ochii veseli și luminați. Jane umplea bolurile înăuntru, iar ea le dădea oamenilor de afară. Au mâncat tot terciul cu poftă. Îți mulțumesc, ela și Jane! N-au mai mâncat de cinci zile!" Vă suntem recunoscătoare! În curând, casa a rămas goală. Nu mai era terci niciunde. Jane a ieșit pe fereastră și stătea lângă Ela. Văzând că oamenii erau fericiți și zâmbeau, Ela și Jane s-au bucurat mult. Ela, mă simt foarte bine că am ajutat atâta lume. Nu-i așa? Am mâncat multe zile din terci. Dar nu am dat și altora niciodată. Să împărțim terciul cu săracii și nevoiașii. Să-i hrănim zilnic ca să nu le mai fie foame niciodată. Așa că, în fiecare zi, Jane și Ella se duceau pe străzi și acasă la săraci și le dădeau terci proaspăt și fierbinte. Asta a durat mult timp, până când, într-o zi, un cerșetor bătrân a venit la ele. Era îmbrăcat în haine sărăcăcioase și Ella și Jane l-au privit în timp ce se apropia. Dragile mele copile, îmi puteți da și mie oala aceasta pentru terci? Vinde de departe, iar nepoții mei sunt bolnavi. Nu am ce să le dau de mâncare. Pot să o iau acasă? Ce ne facem, Jane? Dacă iau oala, ne va fi foame iar. Nu-i nimic! Nu am mâncat bine și ar fi mai rău ca niște copii să nu mănânce Așa că Jane s-a întors spre cerșetor și a zâmbit Domnule, puteți lua oala acasă ca să vă hrăniți nepoții Se vor simți mai bine după ce vor mânca Imediat, bătrânul cerșetor s-a transformat în vrăjitoare Oh, vrăjitoarea cu terciul! Voi două m-ați impresionat Ați învățat să vă pese și să aveți grijă de alții mai mult decât de voi Și ați ajutat și săracii și nevoiașii din acest oraș Asta înseamnă? Da! Înseamnă că puteți păstra oala de terci, o meritați Ce bine! Terci dulce în fiecare zi! Chiar și după aceea, Ela și Jane au continuat să hrănească săracii și nevoiașii în fiecare zi se bucurau să-i vadă zâmbind Asta le făcea foarte, foarte fericite